Alles hochgebet Allah dem Herrn der Welt und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit der Propheten Muhammad s.a.w. Liebe Geschwister, ich bezeuge, dass es kein Gott gibt, dass Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Dina und sein Gesamt hat. Ich möchte mich und euch daran erinnern, Allah s.w.t. zu fürchten. Allah s.w.t. hat die Gottesfurcht sowohl den Menschen vor uns als auch also sowohl den Menschen vor uns, als ich meine, vor der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi als auch zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa eindringlich empfohlen. Allah sagte, wir haben eindringlich den Menschen, die vor euch gewesen sind, denen die Schrift gegeben worden ist, empfohlen, Allah zu fürchten. Und euch ebenfalls. Insofern, liebe Geschwister, die Gottesfurcht ist ein Inbegriff von allem Guten. Und Gottes Furcht bringt alles Gute mit sich und wehrt alles Schlechte von den Menschen ab. Liebe Geschwister, wir befinden uns in den ersten zehn Tagen des Monats Zulhijjah. Dhul Zulhijjah Dhul ist einer der drei Hajj-Monate. Die Hajj-Monate sind Shawwal, Zulkirda und Zulhijjah. Das sind die drei Monate nach Ramadan. Das sind die Hajj-Monate, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, gesagt hat im Koran, Die Hajj wird in bekannten Monaten vollzogen. Und das weiß jeder, sogar schon aus der Zeit der Jahiriya, dass sie mit Shawwal, al und Al-Hijjah gemeint sind. Und diese Monate, die Geschwister, sind die Monate, in denen man die Absicht fassen darf, Hajj zu machen. Das heißt, in den Ihram gehen darf für die Hajj. Und deswegen jeder Muslim, der in Richtung Mekka verreist und vorhat, eine Hajj oder Umrah zu machen in diesen Tagen und den Miqat aus seiner Richtung überquert das heißt die festgesetzte Zone überquert, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam festgesetzt hat, für jeden Menschen der Hajj oder Umrah machen will muss ab diesem Zeitpunkt an dieser Stelle, an der der Prophet auch noch vorgeschrieben hat sei den Ihram muss er diesen Stand übergehen und für die Umrah das ganze Jahr aber für die Hajj in diesen drei Monaten nur weil man die Hajj nur machen kann die Hajj nur beabsichtigen kann den Ihram in einer dieser drei Monate diese drei diese ersten zehn Tage von hat Allah subhanahu wa ta'ala ausgewählt und man kann in ihnen bestimmte Ibadat machen die man in anderen Zeiten zu anderen Zeiten nicht vollziehen kann allgemein ist jede Ibadat und jede gute Tat in diesen ersten zehn Tagen erwünschenswert denn der Prophet sallallahu wasallam sagte Es gibt keinen Tag, oder es gibt keine Tage, an denen die rechtschaffene Tat wertvoller ist, als an diesen zehn Tagen. Dann sagten sie, oh Gesandte Allahs, nicht einmal der Jihad, fissabilillah. Dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa nicht einmal der Jihad, sabilillah. Insofern, liebe Geschwister, in diesen ersten zehn Tagen ist jede rechtschaffende Tat wertvoller, als wenn du sie vorher oder nachher machst. Aber es gibt auch konkrete Ibadat, die man in diesen Tagen machen sollte. Und deswegen das Erste, womit wir unsere, diese zehn Tage eröffnen, auch wenn heute schon der sechste Tag von diesen zehn Tagen ist, soll man äh, mit der Taube beginnen. Die Tauba bedeutet, liebe Geschwister, dass du dich Allah subhanahu wa ta'ala zuwendest. Dass du Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bittest, vom tiefsten Herzen für alle Sünden, die du gemacht hast. dass du Allah subhanahu wa mit ihm ein neues Kapitel anfangen möchtest. Dass du vorhast, deine schlechten deine schlechten Angewohnheiten beiseite zu legen und ab jetzt Allah subhanahu wa gefällig zu leben. Diese Taube, dadurch eröffnet man, wie Geschwister jede Rechtschaft in der Tat. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns mitgeteilt, dass ...bestimmte Ibadat ganz wertvoll sind in diesen zehn Tagen. Die beste Ibadat, die man überhaupt machen kann, ist die Hajj. Die Hajj, die eine Säule der Säulen des Islam darstellt. Allah subhanahu wa ta'ala wählt jedes Jahr Menschen aus. Er subhanahu wa ta'ala wählt die Menschen aus. Die, denen er die Gnade erweist, dass sie zu Hajj gehen können. Es gibt übrigens viele von uns, ich bin sicher... dass sie das nötige Geld haben. Und ich bin sicher, dass sie gesund sind. Und trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen verboten, dieses Jahr zu Hajj zu gehen. Und trotzdem wird Allah subhanahu wa ta'ala sie nicht auserwählt, zu Hajj zu gehen. Auch wenn sie schon, sie gegangen sind oder nicht, spielt keine Rolle. Die Frage ist, ob Allah subhanahu wa ta'ala dieses Geschenk dir er dieses Jahr gibt oder dieses Jahr dir er nicht gibt. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir dieses Geschenk gibt, sei Allah dankbar, auch dass er dir dieses Geschenk immer wieder gibt. Deswegen, die Sache ist nicht nur, ob man Geld hat oder ob man gesund ist, sondern die Frage ist, ob Allah subhanahu ta'ala dein Herz dafür leitet, so leitet und so einstellt, dass du zur Hajj gehen wirst. Die Umrah ebenfalls, weil sie ist die kleine Form der Hajj, ist auch eine der wertvollsten Taten, die man machen kann. Unser Einer, der nicht bei der Hajj ist, hat auch die Möglichkeit, bestimmte Dinge zu tun, um dem Hajj zu ähneln. Die erste Sache ist das Opfern. Ihr wisst, dass jeder, der zu Hajj geht und entweder die koran oder die Tamattu'-Form der Hajj macht, wird ein Opfer leisten, das nennt man Hadith. Wir allerdings haben auch die Möglichkeit, ein Opfer zu leisten, und das nennt man die Utchiyah. Und diese Utchiyah, die Geschwister, ist gesetzlich und gehört zur Sunnah des Propheten Muhammad So Sodass er sogar sagt, s.a.w., wer die Möglichkeit hat, ein Tier zu opfern. Wer die Möglichkeit hatte, ein Tier zu opfern, gemeint ist finanziell, und das nicht gemacht hat, der soll sich unserem Gebetsplatz nicht nähern. Das sagt er am Riedtag, liebe Geschwister. Wer die Möglichkeit gehabt hat, ein Tier zu opfern, und da hat es nicht gemacht, der soll sich unserem Gebetsplatz bitte nicht nähern. Weil das weist darauf, er offen, dass er ein Geizhals ist, und jemand ist, der sich abwendet von einer Sache, die der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, regelmäßig gemacht hat. Und warum wendet man sich von einer Sunna des Propheten ab, wenn man die Möglichkeit hat, es gemacht zu haben? Einer später, aus der Generation der der der Nach Sahaba, kam zu Abdullah ibn Umar, anhuma, der Sohn von Umar ibn Khattab. Er sagte zu ihm konkret: Abu Abdurrahman, das ist sein Spitzname oder sein Beiname. Abu Abdurrahman, sag mal, die Uthiyah am Eidtag, ist das Pflicht oder keine Pflicht? Der wollte es auf den Punkt bringen. Dann hat Abdullah ibn Umar zu ihm gesagt, der Gesandte Allah wasallam, hat geopfert und die Muslime haben ebenfalls mit ihm geopfert. Dann sagt er, ja, aber ist es Pflicht oder ist es keine Pflicht? Dann sagt er, der Gesandte Allah sallallahu alaihi hat geopfert und die Muslime mit ihm haben ebenfalls geopfert. Dann sagt er, ich weiß, aber ist es Pflicht oder nicht? Dann sagt er zu ihm, sagt man, hast du einen Verstand oder hast du keinen? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat geopfert und die Muslime hat ebenfalls geopfert. Und das war die Antwort von Abduzai ibn Umar. Er hat nicht mehr zu bieten, als die Sünder unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ebenso sagte Allah s.w.t. im Qur'an al-Karim, wer die Kulthandlungen Allahs hochschätzt und verherrlicht, so gehört dies zur Gottesfurcht des Herzens. Oder so ist dies Gottesfurcht, die von den Herzen rührt. Das bedeutet, liebe Geschwister, es ist ein Beweis und ein Zeichen für Taqwa, wenn du das machst, was der Prophet sallallahu alaihi Wasallam gemacht hat. Und ganz konkret in diesem Fall, wenn du ein Tier opferst für Allah sallallahu wa ta'ala. Denn wie Allah sagte, nicht das Fleisch und auch nicht das Blut wird Allah sallallahu alaihi wa ala erreichen. Sondern was ihn erreichen wird, ist die Gottesfurcht von euch. Das Beste ist, dass man diese Opferung selbst durchführt und nicht jemanden beauftragt, weder im eigenen Land noch anderswo. Das Beste ist, dass du das selbst machst. Warum, liebe Geschwister? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Qur'an al-Karim, dass dies zu den Kulthandlungen Allahs gehört. Scha'ir ist alles, liebe Geschwister. wo, äh, wo, äh, wo der Abu Allah im Koran uns den Eindruck erweckt hat, dass es etwas Besonderes ist. Und dazu gehört al hier, weil sie im Koran ausdrücklich erwähnt worden ist. Wenn du das nicht selbst machst, auch wenn du es woanders hin beauftragst, Aber du in deiner Gegend, wo du bist, in deiner Familie, sozusagen, du äh, lässt diese, diese Sunnah verkümmern und die Leute vergessen sie und die Leute haben nicht das Gefühl, dass sie an einen Eid festtag Weil manche Leute fragen sich, ja, Eid, das ist doch für die Hajjis, was hat das mit mir zu tun? Ja? Ganz einfach, wenn du die Sunnah umsetzt und dieses Tier auffasst und dir an diesem Tag freinimmst, am kommenden Dienstag, äh, dieses Jahr zumindest, 1431, dann, liebe Geschwister, hast du doch das Gefühl, dass du auch wirklich am Eid-Tag teilnimmst. Ebenso verwerfst du dir selbst, Allahs Name über das Tier auszurufen. Und wenn du Allahs Name über das Tier auszurufen dann weißt du ganz sicher, dass dieses Tier halal ist. Dann verwerfst du dir selbst, von diesem Opfer zu essen. Eine Ni'ma von Allah, Subhanahu das die dir entgehen. Ebenfalls, das Verteilen des Fleisches ist eine Last, die dir auferlegt ist, sozusagen, die, wenn du, sie, wenn du sie selbst macht auferlegt ist. Das heißt, wenn du dieses Tier auch opfert hast, und das das Fleisch... Du sollst das armen Menschen Teil, also du, du, du, am besten ist, wenn du einen Teil davon an armen Menschen gibst, einen Teil davon verschenkst, einen Teil davon selbst isst und ein weiterer Teil einfach äh, aufbewahrst für später. Ebenso, liebe Geschwister, bist du dir ganz sicher, dass dieses Tier auch wirklich vor dem Eidgebet geopfert worden äh, nach dem Eid-Gebet, sagt er, nach dem Edgebet geopfert worden ist. Denn, und damit mache ich dann auch Stopp, Abu Burda radiallahu ta'ala er hat einmal, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam am Eid-Tag Chutbah gehalten hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, wer geopfert hat vor dem Gebet, der hat der bekommt keine Belohnung daraufhin stand er auf, Abu Burda sagte oh gelandet Allahs, ich habe ein Tier geopfert, bevor ich zum Eid gekommen bin warum? Weil ich wusste Das heute ist ein Tag, an dem man essen und trinken soll. Und das ist und ich wollte, dass mein Tier das erste ist, weil was bei mir zu Hause geopfert, wurde, äh, geopfert wird. Aufgesagt, Allah gilt meine Opferung jetzt nicht. Dann sagt der Prophet Dein Tier gilt nicht. Dein Tier gilt nicht. Warum? Weil er hat das zur falschen Zeit gemacht. Das ist wie wenn du dein Mittagsgebet zur, zur Morgenzeit verrichtest. Dann musst du dein Gebet, dein Gebet einfach nochmal wiederholen, weil du hast dein Gebet nicht zur gültigen Zeit verrichtet. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es, wenn du jemanden beaufträgst, dann weißt du ja nicht hundertprozentig, wann er erst opfern wird. Am ersten Tag, oder am zweiten Tag, oder am dritten Tag, oder am vierten Tag. Denn du hast ja vier Tage Zeit. Und am besten ist es, an dem Tag es zu machen, an dem der Prophet es gemacht hat. Und zwar am, äh, wie heißt es, äh, am Ibtag, am zehnten Dhul-Hijjah. Wallahu wa sallallahu ala Liebe Geschwister, Eine letzte oder beziehungsweise vorletzte Ibadah, die man unbedingt machen sollte in diesen zehn Tagen, ist, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat im folgenden Vers, auf dass sie allerlei Vorteile wahrnehmen und während einer bestimmten Anzahl von Tagen des Namen Allahs für das gedenken mögen, was er ihnen an Vieh gegeben hat. Das Gedenken Allahs, Uh, uh, wie heißt es, das, der bekannte Takbir und, und uh, das Sagen von Allahu Akbar, La ilaha illallah, uh, und die ganz bekannte Takbir an diesen, die wir auch machen am ersten Shawwal, den Eid ist am Ende von Ramadan. Das ist auch Sunnah, dass man das macht über die ganzen zehn Tage über, liebe Geschwister. Uh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Willilahi alhamd. Diese Art, diese Art von Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala, besonders in diesen zehn Tagen, wobei der Mann das laut sagt und die Frau das leise für sich sagt. Und ebenso, liebe Geschwister, das Fasten und vieles andere, über das wir inshallah auch in der Ukbat al tal'in sprechen werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von euch allen annehmen. Barakallah.